Moris az elátkozott királyok, negyedik kötet, az ősi törvény. A fejedelemnek a szerint kell cselekednie, ahogy a szél fúj, ahogy a szerencse változásai parancsolják, s nem csak a jót kell szem előtt tartania, hanem a rosszat is meg kell tennie, ha a szükség úgy kívánja. Machiavelli Prológus. Három és egy század folyamán, K.P. Hugo megválasztásától Szépfülöp haláláig csupán tizenegy király uralkodott Franciaországban, és mindegyik egy-egy fiú örököst hagyott hátra az ország trónjára. Csodálatra méltó dinasztia a KPK. A sors mindaddig, mintha maradandóságra jelölte volna ki. Tizenegy uralomból csak kettő tartott, 15 évnél kevesebb ideig. A hatalom ilyen rendkívüli folyamatossága, egyes királyok középszerűsége ellenére nagy mértékben hozzájárult a nemzeti egység kialakulásához. A feudális kötelék, a vazallus pusztán személyes kapcsolata hűbér urához, akár gyenge ez a kapcsolat, akár erős, folyamatosan átalakult, és másféle kapcsolat, másféle szerződés egyesítette azt, a hatalmas emberi közösséget, amely hosszú ideig egyazon törvényeknek és egyazon viszontagságoknak volt alávetve. Ha a nemzet eszméje még nem is volt nyilvánvaló, elve és képe már létezett a király személyében, aki a hatalom állandó forrása lett. Ha valaki a királyra gondolt, az Franciaországra is gondolt. Szép Fülöp átvette méltóbb elődeinek, hatodik lajosnak és Fülöp Ágostnak célkitűzéseit és módszereit. Csak nem harminc éven át építgette, ácsolgatta ezt a most születő egységet, de az összetartó habarcs még túl frissnek bizonyult. Alig, hogy a vaskirály eltűnt, fia tizedik Lajos is követte a sírba. A nép a két egymást gyorsan követő halálesetben akaratlanul is a végzet jelét látta. A 12. király 18 hónapig, 6 napig és 10 óráig ült a trónon. Épp elegendő ideig, hogy gyatra uralkodó lévén tönkretegye atya művének nagy részét. Tizedik Lajos átmeneti uralkodása alatt főleg azzal tette magát ismerté, hogy meggyilkoltatta első feleségét, Burgundi Margitot. Akasztófára juttatta szép fülöp főminiszterét, Engerand Marinyit, és Flandria sarába sülyeztett egy egész hadsereget. Eközben éhínség tizedelte a népet, s a bárok ösztönzésére fellázadt két tartomány. A főnemesség ismét a királyi hatalom fölé kerekedett, a reakció minden ható volt, és a kincstár üresen tátongott. Tizedik Lajost akkor koronázták meg, amikor a keresztény világnak nem volt pápája, s midőn eltávozott az élők sorából, még nem jutottak megegyezésre a főpap személyében. És most nem ült király Franciaország trónján mert Lajos első házasságából csak leánygyermek származott. Az apja halálakor, öt éves, joggal fattyúnak gyanított Navarrai Johanna. Második házasságának gyümölcse ez idő szerint csupán törékeny reménység volt. A gyermeket váró Klemencia királyné csak öt hónap múltán fog szülni. Nyíltan hangoztatták, hogy Lajost, a civakodót megmérgezték. Ilyen feltételek mellett, vajon milyen lesz a tizenharmadik uralom? A régenség kérdését még egyáltalán nem tisztázták. Párizsban Valois rófia igyekezett régensnek elismertetni magát. Dizsomban a burgundi herceg, a megfojtott királynő fivére és egy hatalmas a feje nem mulasztotta el, hogy pártfogóként lépjen fel, Unokahuga Navarrai Johanna jogainak védelmében. Lyonban Poáti grófja az elhunyt civakodó idősebbik öccse a Bíborosok intrikáival került szembe, és hiába való erőfeszítéseket tett, hogy a konklávét határozatra bírja. A flamandok csak alkalomra vártak, hogy ismét fegyvert ragadjanak. Ártoán nagyurai pedig folytatták polgárháborúikat. Kellett tehát ilyen körülmények közepette emlékeztetni a népet az átokra, amely két évvel korábban a templomosok mágiára hurcolt nagymesterének szájából hangzott el. Ebben a hiedelmekre oly hajlamos korban, 1316. júniusának első hetében Franciaország népe joggal felvethette a kérdést, vajon nem átkozott-e mindörökre a kapetingek nemzetsége.